–Om du inte genast går och ställer dig där borta och skäms, sa fräckan Rosenblom, så vet jag en liten flicka som snart får ordentligt med smäll. –Stacka sjunger, sa Pippi. Var är hon? Skicka henne till mig så ska jag försvara henne. Anteckna det. Och så gick Pippi och ställde sig bland barna som skulle skämmas. Där var det dåligt ställt med humöret. Många barns snyftade och grät när de tänkte på vad deras föräldrar och syskon skulle säga när de kom hem utan pengar och utan karameller. Pippi tittade sig omkring bland de gråtande barnen och svalde ett par gånger. Så sa hon: "Vi tar och ordnar en alldeles egen frågesport." Barnen såg en aning upplevd det ut men de förstod inte riktigt hur Pippi menade. Ställ upp er i två led sa Pippi. Alla som vet att Kalend 12:e dö ställer sig i det ena ledet och de som ännu inte har hört att han är dö ställer sig i det andra. Men eftersom alla barnar visste att Kalend 12:e var dö så blev det bara ett led. Det här duger inte sa Pippi. Det måste vara minst två led annars blir det inte riktigt Fråga fräggen Rosenblom så får ni höra. Hon funderade. Nu vet jag, sa hon till sist. Alla fullt utbildade rackarungar ställer sig i ett led. Och, och vilka ska stå i det andra ledet, undrade ivrigt en liten flicka som inte ville gå med på att hon var en rackarunge. I det andra ledet ställer vi alla ännu inte fullt utbildade rackarungar, sa Pippi. Borta vid fröken Rosenbloms bord pågick förhöret för fullt och då och då kom den liten gråtfärdige unge traskande över till Pippi skara. – Och nu kommer det svåra, sa Pippi nu. Ska vi se om ni har läst ordentligt era läxböcker? Hon vände sig till en liten mager pojke i blå skjorta. – Du, sa hon, säg någon som är död. Pojken såg lite förvånad ut men så sa han... Gamla Fru Pettersson i 57:an ser man på så Pippi vet du någon mer. När det visste inte pojken då formade Pippi händerna till en lur för munnen och viskade högt "Kalend 12:e vet jag." Sedan frågade Pippi alla barnen i tur och ordning om de visste någon som var Gud och de svarar där i hop Gamla Fru Pettersson i 57:an och Kalend 12:e. Det här för höret går överallt förväntan sa Pippi. Nu ska jag bara fråga en sak till. Om Pär och Pål ska dela en tårta och Pär absolut inte vill ha något med utan sätter sig i ett hörn och knaprar på en liten torr fjärdedel vem blir då tvungen att uppoffra sig och köra i sig hela tårtan? Pål skrek alla barnen. Om det ska finnas så duktiga barn som ni någon annanstans underde Pippi Men så ska ni också få belöning. Och ur fickorna tog hon fram en hel massa guldpengar och varje barn fick en guldpeng. Varje barn fick också en stor påse med karameller som Pippi hämtade upp ur sin ryggsäck. Och så kom det sig att det blev en stor glädje bland alla barnen som egentligen skulle skämmas. Och när fruken Rosenbloms förhör var slut och alla skulle gå hem, så var det inga som sprang iväg fortare än de där som hade stått i skambrån. Men först trängdes det allihop omkring Pippi. Tack snälla Pippi, sa de. Tack för pengarna och karamellerna. Åh, oh, för all del, sa Pippi. Det behöver ni inte tacka för. Men att jag har förskonat er från skära yllebyxor, det får ni aldrig glömma.